Die Fotografien von äh, Patti Smith äh, drücken auch so ein Lebensgefühl aus. Ich habe so den Eindruck, dass momentan wieder so ein Interesse ist an den äh, Punk-Ikonen. Ich sage mal, äh, die sex Pistols sind wieder auf Tour, Public Images wieder äh, auf Tour, äh, Lou Reed, Iggy Pop, äh, Patti Smith geben nach wie vor Konzerte. Äh, Gibt es so ein Bedürfnis, speziell nach dieser Ästhetik? Oder wie ist, das, äh, wie ist die Resonanz äh, der Besucherinnen und Besucher hier bei dir in der Galerie? Na gut, also äh, ich kann erstmal von meinen eigenen Empfindungen ausgehen und äh, wenn ich mir diese Fotos angucke, die also von 69, 70, 71 geschaffen worden sind und uns diese damals noch sehr jungen Leute zeigen, äh, dann sehe ich irgendwie auch so einen Übergang von dem, das waren ja Hippie-Zeiten damals, man hat eigentlich Walle-Walle-Kleider getragen und die haben aber schon, obwohl sie noch völlig unbekannt waren, schon im Kopf irgendwie äh, was anderes zu machen, äh, eine andere äh, Ausstrahlung zu haben. Das sieht man auf alle Fälle, auf alle Fälle der der Fashion an, die sie haben und heutzutage äh, glaube ich, dass auch äh, Kids auch auf der Suche sind nach äh, ungewöhnlichen Dingen ne? Und, und diese ganze Punk-Geschichte oder, oder auch die auch selbst die Hippie-Geschichte vorher, die hat ja irgendwie so ganze Kulturkreise äh, verändert und ich glaube, das ist das äh, insgeheime Warten der Menschen, irgendwie, dass sowas mal wieder passiert, was natürlich ein Problem ist.